ndërsa lëvdatat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familen, me shokët dhe të gjithata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrua Allahu për takimin dhe sonte me Lena Allahu xhelaluala për të, të, të vazhduar mbotutje më ligjërata dhe mësimet dhe udhzymet, të cilat shpresojmë që na përmirësojnë gjendjen tonë raportin me Zotin xhelaluala dhe e lehtësojnë udhimin tonë drejt tij. Kemë trajtuar në takimet e kaluara tema që kanë të bëjnë me shembujt e Kur'anit dhe që në fillim atërë para se me fillu të rejtimin e kësajteme kemi thënë se qëlimi për zjedhës e kësajteme dhe asaj para shembujve që ka të bëjnë rëfimit është që ne të mësohemi në mënyrë praktike si të kuptojmë fjalën e Zotë Gjellë Gjellë Aluhu e veçanërish duke pas parasysh afrimin e muajt Ramazan kemi dashë të marim disa shembuj kur anor duke të rejtuar të shembujnë në mënyurat të ndryshme që të nëndihmojnë me lejnë Allah gjellewale meditimin e Kur'anit gjatë muaj të Ramazan. Përëndaj, gjitha këtu tema kanë qenë të ndërlidhur angusht me muajnë e bekuat të Ramazanit, edhepse si pas datëve kalendarike ka qenë, dëmohon, largë si pas standardëve të shumë njerëzve. Mirë po si pas standardëve të njerëzve që kanë punuar dhe kanë kuptuar serjëzisht muajnë Ramazan pa dyshim se edhe kë fillim muaj par Ramazanit ka qenë i vënuar Se të qoftë shpesaj që Allah Gjellewalat në ndihman në epshëndet dhe jet me e pritë këtë muajt bëkuar dhe me e kaluar sështë si kërse është Allah i knaqëm E duke pas parasysh se temat kanë qenë në shërbim të muajt Ramazan do të vazhdoj edhe son të melen Allah Gjellewalat me tema që i shërbenjë këti muajje. Mirë për duke dal pak nga shëmbujt, duke kalut e këtë një tem pak ma tjetër, që ka lidhje të drejt për drejt me shrujtëzimin dhe kalimin e muajt e Ramazanit. Imi mësu kësë për Ramazanit që të kemi disa tema që në ndihmojnë, andaj më staprishim randin, vazhdojmë edhe kësaj radha dhe në këtë vit, inshallah, me tema që do të në ndihmojnë me lene Allah Gjellewala të jemi më ndryshe në këtë muaj të Të ndërnëlazër, pa dëshim se sërtë përmenet muaj i shajnë të Ramazanit, dhe përse kanë metur pak i avë dheri në ardhën e ti, sërtë përmenet kjo muaj, muslimanë gjithmonë paramendojnë një muaj që do tjetë ndryshë nga muajt e tjerë. E koncertet e kuptimi i kësoj ndryshët dhe alam për njërit njëri. Mirë po, për që është muaj ma ndryshë se këtë tjerët, kë është gjështja pa kontesur me të muslimantë dikush e ka gjumin mandryshe, dikush e ka ushqimin mandryshe, dikush e ka shetitin mandryshe, e dikush i ka disa pun tira mandryshe, por të gjithë e kemi mandryshe. Nuk është muaj i njësi kërse muajt e tjërë. Pra ndaj, emrua si i përbashkët, i të gjithë tha përpjekjeve dhe i të gjithë tha mënyrave për me kalu muaj Ramazan është fjallë andryshe, dhe fjallë andryshe. E duke qenë kështu, atëre duha që Në këtë ligjerat dhe në tëra deri në fund para muajit Ramazan të flasim për konceptin e ndryshimit. Çfarë synojmë dhe si duhet me që ndryshimi në fushat e tij kështu më radh. Tema e ndryshimit është tema e gjerë, e madhe, është projekt i jetës së besimtarit. Nuk ka lidhje vetëm me muajin Ramazan, ka lidhje me tërë jetën e tij dhe çdo muaj, dhe çdo ditë dhe çdo javë është përpjekje e tij për të ndryshuar. Mirë, po do të, të mundohem që Koha e këtij ndryshimi më ende lidh pikërisht me, me muajin Ramazan. Edhe pse kanë mëme shumë tema të patrejuara, ndoshta edhe disa tituj vetëm të përmendur, por jo të shtjelluar detalisht për shkak se koha nuk e mundson një gjë të tillë. Por shpresoj që spa ku pra që kemi vendosur qëllim të flasim, l'ollah xhallallahu ala ocha të na ndihmon me e, me e realizu. Sonte do të jetë hyrje vetëm dhe një përpjekja me ështilu konceptin e ndryshimit, si pas fjallës Allah Gjallewala dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihe sallam, e pasaj këtë koncept të ështiluar si duhet, insha Allah, me e ndëllidh me muen Ramazan. E kër e bëmë këtë ndëllidhje, ndryshimin dhe Ramazanin, pasaj vazhdojmë edhe me udhëthimin e radhës praktikisht me fushat dhe mnyrat dhe hapat si bëhet këndryshim. Të ndërëllatë të të zërësatë, shumë flitet për ndryshimin. Dhe njerëzit, temën e ndryshimit e trajtojnë, jo rëllëherën nga këndi negativë. Dhe nga këndi i cili fletë për një mangësi dhe dopsi të dikujtë, ka ndryshu filoni, për ndryshon e kështë më rabë. Në të të të koncepti ndryshimit, zakonisht të këmëslimantë dhe fatë këtësishtë, nuk shikohat si një avancim dhe evoluim pozitivë, përshikua po si një dopsi dhe sëmbrapsja pashikuar në përmbajtjen dhe kahjen e këti ndryshimi si term po flasvetëm me thonë filoni për po ndryshen ka që kanë menja ty zakonisht në anën e keqen, në anën negative ndërsa qasje e Korani për ndryshimin është tjetër, në esens Korani kar me ndryshu njërin dhe roli i Korani dhe ardhje e pejgamberit sallallahu azim është me e ndryshu Pra ndaj, detajzimi i shumë dispozitave në Kur'an, edhe në hadith të pejgamberit sallallahu a sallam, japë me kuptu se nuk i kalon shumë njërit me me qëfar ështaj, edhe në detajet më të në hola ka internu Kur'anin me ndryshmu njërit. Sa që edhe në Medine, kur disa prej hebranjeve dëgjënin mësimet e pejgamberit a.sallam, dhe në cilën mas a i pasionan me i ndryshu, filluan më ubezdis. Thënë, këtë pejgamberin juaj nuk po u lenë të mbetën i ashtu si kurse këni qenë, ma djedhe kër hyrën i në banjë. Ma djedhe në detajt bëndë gushta. E u përgjës e malin faresiu, duke ja vërtetu këtë duke thënë se po, edhe në këto qështje, në kam suar të ndryshujmë hyrjen në banjë. Në kam suar të ndryshujmë daljen nga ban Naka mësuar të ndryshojmë edhe mënyrën se si dikush kryen nevojën fiziologjike. Moshtazim përdo të çmëtopur. Prandaj Kurani synon ndryshimin dhe synon që njeriu të formon mbi koncepti e tij jo mbi zakonet e njerëzit. Prandaj ndryshimi është param dhe ndryshimi është synim dhe objektiv e Kurani. Atëherë kur është në drejtimin e duhur dhe atëherë është kur është në brenda suazave të kërkuara dhe atëherë kur udhëhiqet nga mësimet e duhura ndërëndaj nuk duhet të friksojmë ndryshimet e asë nuk duhet të kemi një loj e, rezerve për balë këti koncepti dhe këti procesi, por duhet që të njojmë drejt ndryshimet. Gjithashtu të ndërëllat dhezër, njëri u cili refuzon ndryshimin nuk është këtë refuzim i ndryshimet rezultat i shëndetet të besimit e ti. Nga se njëri u Edin se duhet më qen gjithmonë i mirë, madje më ma i mirë. Dhe ai që refuzon ndryshimin, pothuajse ka gjykuar mbi vetveten e tij se ai është komplek skanoj po ndryshim. Do thot, gjithçka që ai ka, ka kuptuar ai është në rregull, skanoj më ndryshuar. Keç ka ai ka zbatuar dhe zbaton është në rregull skanoj më ndryshuar. Kjo është një formë lloj pastrimi i vetvetës shumë i rrezikshëm që mund të shpie në mendje sëmundje dhe në vetpërçim. Prandaj është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar sikur zonja nidhaumi selemes radhiyallahu taala anha se duaja më e shtesh që e bën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ya ja mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik o ti që ndryshon i lëviz zemrat më forca dhe më bëst stabile zemrën time në fen tënde ne nganjë fillosin për stabilitet dhe qëndrueshmëri Dhurshimi që po flasim ne për të dhe këtë kam dhënë me kuptuar drejt, dhushimi që do të flasim për, te, dhe për të dhe po e trajtojm të ndërrulë zonë nuk ka të bëjë dhe nuk bën dashme kërkesën për stabilitet. Pse? Ngase kur ne kërkojmë me ndryshuar vrenë kë drejt. Kur ne kërkojmë me me ndryshuar dhe përpjekem me ndryshuar, kjo ka të bëjë me veten tonë. Dorso kur ne kërkojmë që Allahu të na bën stabil, ka të bëjë me fenë të tij, ajo s'ndryshon. Prandaj stabiliteti ka të bëjë me fenë. Sko të bëjmë e neve, ni nuk kërkujmë që Allahot në bën stabil në bindje tona. Jo, Allahot në ndryshan që të stabilizojme në basë fesë Allahot, ju jo në basë bindjeve dhe kuptimive tona, nga se këtu ndryshojnë. Pra ndaj, nefë si jo ndryshan, ne ndryshojnë si njerëzë, e po, ndërsa e që është e pa ndryshushme është feja Allahot gjallë e wala, e ne të ndryshushme kërkujmë nga i pa ndryshushme që të në bën stabil në a, e aqë ë me këtu s'ka asnjë lloj konflikti, s'ka kur fark kundërshtim jap. Prandaj ne kërkojmë nga Allahu Xhallahu ole edhe të parën dhe vazhdojmë edhe me këtë ditën dhe të gjitha janë në drejtimin e duhur. <coughs> Sidoqoftë, besim tur kur kërkohet me ndryshu koncepti i ndryshimit në përgjithësi n'kupton të ndryshojnë zakonet e tij. Të slat janë të natyrës së veseve dhe të cilë si shëndron ato në vlera dhe virtyte. Po nuk është vetëm ky aspekt i përshirë të këndryshime, që ndryshon nga e kje e qenë të mirën, mi përkërkujmë të ndryshon nga e mirën në më të mirën. E kjo është, pa dryshim, kjo është një projekt i vazhduhshmë kur nuk nalët. Kur ke mundësi me thonë të se përmjësimi mori fund, kur ndryshime është, a ka fund ndryshime e të sinjeri? Nuk ka fund. Ma dje, edhe atë që e këndryshuar për të mirë, edhe e ndryshan kanoj për ndryshim. Për shambull, namazin e drekes nështë e ke pas më të mirë se namazin i këndisat, e po, i mundu me e pas të mirë drekes, por prapë ka ndryshuar, nga se leviz, për këtë asy e dhe besimi që e kemi edhe veprat që janë, gjitha këto pranojnë levizja, përmirësim, kvalitet, ndërhyrja në to, në kuptim të cilsisë dhe në kuptim të kvalitetit. Për ndaj, Dëshimi besimtarit është projekti i tij që ngritet në drejgtë të Allahu xhallahu ala, xhenet drejgtë drejje. Po, prandaj të gjithë ata që e kanë përmend Allahu xhallahu ala dhe e kanë adhuru Allahu si duhet, kanë me një xhenet, por nuk kanë me një drejje. Pse? Ngase adhurimi i tyre ka qendryshë, namazi i tyre ka qendryshë, dhëkër ka qendryshë. Prandaj nuk është përmendja e Allahut që ne bëjmë, sikurse përmendja që ka bërë dikush nga ashabët e pejgamberit alayhi sallatu wasallam ke nuk do të të se është mbyllë mundësia me qenë si kursa ta. Jo, por ke apë me kuptu se në qofë se ndryshan, ngritesh. Në qofë se ndryshan, përmirësosh. Pra nda i ndryshimin në kuptan, përmirësimin nga e keqën të miren, lërgimin nga vesja në virtytin, por edhe nga e mira në më të miren. Të gjitha këto janë ato që përfrije në procesin e ndryshimit. Më leni në fillim, si pike parë, <clears throat> Kur bje fjolla për ndryshimin, të përmende disa pika të cilat mund të ken titull më shumë se një titull. Mund të themi rëndësia i ndryshimit, qasja apo kuptimi i drejt i ndryshimit, piknisja e kështë më rratë. Gjitha këtu mund tjenë titullit për shtasë shumë për pika që të të përmendit. Të ndërlëzër, ndryshimi i besimtarit njësët nga njohje e vedvetës. Vetë so ma mirë e një vedvetën, vetë më te përndinë e oj për, për përmjështim dhe përndryshim. Njëri ujë cili nuk mirët me vedvetën, vetë nuk ndinë e oj përndryshim. Pra naj të tilin, e shet duke fol përndryshimit e tjerve, dhe e shet duke qërtuar të tjere, për as njërë nuk shet nevoj aj me ndryshu. Gjithë mund dikush duhet me ndryshu për te, dhe gjithë mund dikush duhet me sifat kur për vetën e tij. Pse? Ky Kë në kurp saj është mirë, larg asaj, po për shkak se ai nuk e njeh vetën ti. e tij. Prandaj, ndryshimet i rëndësishme për shkak se manifeston njohjen e vetvetes dhe piknisja jonë për me ndryshuar vetë vetën fillon nga njohja e vetvetes. Sa të njohim vetë vetën të ndroz, aq më aq më aq më tepër do të, të ndijmë nevojë për ndryshim dhe aq më tepër do ndryshojmë. E veçanërisht në sezona dhe në stin kur këndryshim me dëvërtet ka lehësime të mëdha si kurse muaj Ramazan pra ndaj ka thënë Hasan e Basriu Rahimullah min a dhamil mësaib Hasan e Basriu ka thënë nga fatkecit më të mëdha që mund të kaploj njëriu në është që njëriu të njët metet e ti e përbal këturet metave të mbetet indiferant dhe i pashqetsuar dhe në paramëna ky që e nje vetvetën dhe nuk lëviz për më ndryshu është kaplun nga fatkeçia më e madhe. E para më ai që nuk ka një farë vetvetën, e ky a ka shpresë mi fillume për mësuru asnjëherë apo. Prandaj ky është në fatkeçi edhe më të madhe se ky që po flet për të Hasanal Basriu rahimuhullah. Prandaj piknisja e ndryshimit është njohja e vetvetës. E njohja e vetvetës është garancia e shpëtimit tek Allahu xhalla xjalaluhu. Prandaj Allahu te bare ka thënë belil insan wa la nafsihi basira njëri po dëshi mund ta një vetën e ti. Një njeri po dëshi mund të zbllondet vetën e ti. Wala alqama azira. Edhe pse ai përpjeket për këtë që të krijon një ambient të shumë arsyeve, të shumë të shumë, domethënë arsye timeve të caktuara, se ai nuk ka më përkët ndërsa të tjerët kanë kanë nevojë. Gjithashtu përpjekja më të rëndësishme këtu të ndërova si kan të bojnë me durimin, po flasin për rëndësinë e kësaj. Dhe po flasin për çasjen dhe poflasim për uh, ato që i ceka edhe mërtë edhe nevojnë që kemi për këtë dërshimë ka gjitha këto mund të shërbemi e këto pika e dyta dërshime është shenjë e pjekuris dhe e maturis nga se njeri u cili ndryshan dhe sënden për me ndryshu kjo njeri fillemesht din që ka po dan kjo njeri ka që dhe mnjet kjo njeri ka projekte njëtë, a në gjitha këtu e në shenje e pjekuris, njëriju i cili rënë për balë jetës, për balë jetës, si kurse një gjithë dhe që rënë për balë erës, edhe aja e, e levisë ka donë era, pa pa stabilitet, nuk, nuk të regon pjekurit, nuk të regon maturit, ka se -ma maturit ashtë dhe pjekurit ashtë aja që të regon peshë në njërit, në njëriju sa ma i vendusë që është, a i vendusë kohjen, e ju rëthonë Prandaj gjithkuush priven ndryshon. Patjetër. Mir po, pa, monument kët. Ky rregull i ndryshimet. S'ka njeri që nuk ndryshon, e pamundshmërsht. Madje di sa kanë thënë se dy njerëz nuk ndryshojnë. I vdekurit dhe ahmaku. Njeri ahmak ç'është? Ky gjithçiu më ai ka, ky ndryshon. Edi sa janë por ish ka thënë edhe këta ndryshojnë. I vdekurin ndryshon? Po, nga sa tretet në tokë. Fillon me u largu ka procesën tok që ai ka lënë për to. Dhe rsoa, dhe rsoa edhe ershet e tij bën hije plot kjo procesi ndryshimit. Pastaj ringjalllet, pastaj dal. Edhe ky nuk mund ti rezisto ndryshimit. Po dha më kundërshton, paj e ka një problem, nuk e vrin këtë ndryshim. Çi kjo problemi afta. Andaj çdo gjë ndryshon. Mir po dallimin mes ndryshimit pozitiv që ne po synojm dhe aty që nuk duhet më të qenë pjesë e asaj se njëri ju i menqur ndryshën me vizion dhe me hapat e dur a i e din ku po dhe me shku a ndaj ndryshimi të kaj është rëzëtati pjekurisë të ti, i maturisë të ti i nevojës që e e ndin për këndryshim e të tjeret ndryshën si pasoj të rëthanave si pasoj të ndryshimeve presjoneve, fjalve të njerëve a i ndryshën mirë po ju me qef të ti si kurse ndryshimi jonë që është ndryshim të fizik një nuk mund të ti rezistojm ndryshime të thinjrave tona nuk mund të ndryshojm ndryshime të pamjes ton apo nuk mund të qesh sikur se ka qenë foshnjë ti ndryshon por është ndryshim i cili nuk varet prej teje prandaj edhe nuk lavdërohesh për kët cilë një i thot mashallah filoni shumë i mirë që pei fëmis u rrit u bota i pjekur kjo është sështë mençuri kjo është arritje andaj ndryshimi që llogarit arritje është ai që është i studiuar ai që është me plan prandaj ramazani është Shans e mirë që të planifikojmë ndryshimin të dhe të dëshmojmë pjekurin dhe maturin tonë dhe se ndryshimi që ne pojësënëm është i dirigjuar nga ne e ju nga rëthonat dhe ju nga presunet e tjera Për këtë arsye ka thë njëri pejtjetarët thershëm se njeriu i në linsane fi gafle njeriu është vazhdimisht në huti si kurse kjo që e përmenëm apo i pavëm menësën për vëtë vetën jo vëtë vet diri sa so të goditet ka në thënë bi ille që ka në kuptonë bi ille diri sa so të goditet me një të met me një vërdisim që e ngrit nga hutia ti andaj e shenë nevojnë për ndryshim momeni kur njëri e qetë në shesh dhe e kupton mangësin që ka dhe në këtë rast e kupton nevojnë për me e largu shfaqet, fuqia, për ndryshim dhe nevojnë për te momeni kuraj nuk është vetja ti A janë vetëm mirë kur ne flasim mirë për, te. Vetën keqë, kur ta keqë për te. Do të. A janë vetëm keq kur të flasim keq për të. Do thotë disponimin e tij e ka në dorë të njerëzve. Ata e dirigjojnë disponimin e tij për të mirë dhe për të keq. Ky njeri nuk mundet me ndryshu sipas asaj që ka kërkuar Allah xhallahu ala. Por ne i kërkojmë ndryshim i cili buron nga vetdia, buron nga pjekuria, buron nga maturia. E njeri i pjekur dhe i mençur nuk është asaj i cili shikon çka thonë njerëzit për ta, çoftë kokën automet apo jo është ofsë. Por ai edhe nëse të gjithë njerëzit e lavdrojnë, ai e di se çka duhet të përmirësoj. Edhe nëse të gjithë njerëzit e qorton, ai e di se çka nuk kanë më me ndihmuar. Nga se është i pjekur, ka vendosur me bindje mendimet, konceptet, besimet e tij e kështu me radhë. Prandaj të ndryshozë çësja jone, ndaj ndryshimit është çësja e pjekurisë dhe maturist. Rëndësia jone për ndryshim është rëndësia për ndryshim është para sa është më rëndësit jemi dhe vendishmë dhe pjekur. Dhe gjithashtot, ne i qasem i këti ndryshimi dhe kemi nevoj për te nga se kalitet në te pjekuria dhe maturia dhe ursia jonë. Gjithashtot, prej asaj që mund përmanim të ndërullë dhezër është se ndryshimi që po flasim për te dhe do të flasim për te është të ndërullë dhezër po manifestimi i optimizmet dhe i bindis në Allah në gjela gjelali hu. Nga se njëri ju mund të një vetë vetën, dhe mund të ndinë e oj për ndryshim, mirë pa po, si pasoj e përpjekive të saktuara dhe dështimive të saktuara, mund që tjekë dorë nga këndryshim ga se thot është pa mundshme. E ndryshimi që një përflasi për ta është, indëllidhën gosht me optimizmen, është indëllidhën gosht me bindjen në atë që Allah u ka thonë, inë Allahë la ju gajjiru ma bi kaumin Se Allahu nuk ka më e ndryshuar gjendjen e popullit, derisa ata nuk e ndryshojnë vetveten tyre. Ky ajet mund të lexohet edhe nga aspekti i kërcënimit, por edhe nga aspekti i inkurajimit. Dhe un po kam dëshirë këtu me të dhënë kaje inkurajuese. Se Allahu po na thotë, çdo kush i cili don më e ndryshuo vetnë ti, Allahu i garanton se ka më i ndihmuar. Dhe ajo që e fuqizon këtë kuptim tek kjo ajet është edhe ajet e Sunan e Nabut, Allahu thotë: "Walladhina jahadu fina" dhe në hdijen në umë su bulela. Ata që përpjekën me ndryshu dhe me arritë të këne ndryshe, ne kene, kemi me indihmu në këtu përpjekët e tyne. Pra ndaj, laj ndëruar dhe motë ndëruar. Dushimi është shenjë se tjenjë një vetën të ndër. Dushimi është shenjë i pjekurisë, për edhe është shenjë e optimizmet, se je i bindur, je i bindur në lajnë gjëllevala, për laj gjitha punë që dhe me pasën ma mirë mund Në çdofsë ndihkë rrugën e ndryshimit. Mospret mendon mrekullina, nuk ka shkop magjik, nuk ka ondër që ndron. Jasulitet, ka proces, ka përpjekje, ka mund që ka lënë për fushën e ndryshimit dhe bëhesh më ndryshe me Lena Allahu Xhelaluhual. Të gjithë kanë bërë kështu. Çdo kush që ka arrit dikon me përpjekje dhe me bindje ndryshim, ja ka dalë më ndryshe me Lena Allahu Xhelaluhual. Për këtë arsye të ndërrozo, edhe shikoni biografitë e dijetorëve më, Washash subhanallahu Ari rrugtimi i tyre deri tek suksesi ka kaluar në për shumë sfidat, në për shumë telashe, shumë shumë në përkëmbse kanë pasur. Mirë po kanë qenë të bindur se me lejen Allah e Allahu Xha Lahu kanë më kanë më e ndihmujan e vetes fillimisht e pastaj me këtë edhe të, të, të, të, të tjerëve. Për këtë arsye edhe do thotë Allahu Xha Lahu garanton se ato të cilët duhen më ndryshuo kanë më pas për krahën e Allahu Xha Lahu. Prandaj ndryshimi është Shajnë e optimizmet Shajnë e mendimit mirë për Allah Ata të cilët Refuzojë ndryshimin Apo ata të cilët nuk dojnë me ndryshu Apo ata të cilët mendojnë se Nuk mune me ndryshu Këta kam problem para ndryshimit Kam problem e mendim me Zotin Gjellat Gjellat Hoh Burimi këti mës ndryshimi Burimi kësaj bindje Të gabuar se nuk ka mund si me ndryshu nuk, nuk ka të bëj me Rëthanat e ndryshimit, absolutisht nuk ka të bëj me vështërsitë të durimit, por ka të bëj me bindjen zotën xhallallahu. Ai që ka besimtar që ka mendim mirë për Allah xhallallahu ala, ai që ka bindjen zotën të barekuta ala, ai që në Allah është mbështet, më tregoni cilla tela është për të mungjet e mëdha e pa të kalushme. Cilla sfid mund të jetë pa paballukshme? Cilla në hijen e kësaj mbështetje e këtij mendimi të mirë për Zotin xhallallahu. Pra kur njerit i ndëgjan se është pesimist, nëse e konsentrush durimin të pamundshëm, nuk ka të bëjmë me rëthonët që aji parësvetuat, aji me ndonë kështu, ka të bëjmë me gabimin në mbështetje dhe ka të bëjmë me të metat në mendimin e mi për la në gjellë e walla. Pra ndaj, optimizmi regulan, dushimi regulan këto aspekte, dëshmonë se ne i mindbi në rëzotë në Zotë gjellë e walla. Nga se të, të këvundit, dushimi nuk dëtët me e përfundu si proces, pa po dëtët me e filu. Ku përfundon, Allahu e din. Apo, pra nd Mashpres se Allahu na jap sukses në me e përfundu. Por imidbindur në bazë të këtij optimizmi se edhe nëse nuk e përfundojmë, mëshira më e Allahut është e tillë se na shpëton Allahu në bazë të synimit e jo në bazë të arritjes. Dhe kjo është optimizëm. Apo andaj akoma optimizëm në këtë ritim të ndëshimit se ai që i ka vruar 100 vet dhe është nis me ndihmë, ai ka ai ka qenë gjendje me ndihmë jo vetë zakonin, jo vetë jo vetë mbyllën e tetuaret po edhe vendin ka dosh me ndryshu për me arrit suksesin e këti ndryshimin. Aja ka dal? Jo, realisht, ka vdik rrug, asë se ka plesu pendimin, apo asë se ka dëshmu pendimin, e asë se ka dëshmu ndryshimin, s'ka arrit atje. Mi posh nisë, me mëndim të mirë, Zotën Gjellewalës, Allah, Gjellewalë, Gjellewalë, për këndër gjithak në krimeve, një qënë vetë vramë, Nësa unë më marr hapin e ndryshimit, Zoti ka më ndryshuar trajtimin ndaj meje. Nga ndryshimi me hidhrim, kam më trajtuar Allahu me rahmet dhe me falje. Kë aj të ka dashur me dy javë. A e ka ditë se Allahu xhallahua pa e trajton dhe kam më trajtuar me, me dënim? Ka dashur të ndryshoj kët trajtim. Ai e ka bë fillimin e ndryshimit, pa ç fillimin, ndërsa Allahu xhallahua ka përmbuluar me falje pa dhe me rahmet. Prandaj, ky është optimizmi që na duhet. Dhe ky është shumë i rëndësishëm tek ndryshimet që po vrasin ne për te para në Ramazan. Mund thash këtu në hyrje vetëm gjitha detalet e shumtë të tjera kanë më qenë në të armën inshallah. Sot kemë mundësi mirë po është më rëndësish që këto të jenë elemente të rëndësishme që i kemi para syh tek koncepti i ndryshimit. Teatra te ndërrës që ka për me ndryshimin është edhe guximi. Nuk kanë mundësi frikacakët me ndryshuatën. Njëri që friksohet për çdo gjë nuk mund me ndryshuar. Ata që i friksojnë dështimet Ata që i, i druhen fjallëve të njerëzve Ata që i druhen komenteve Këta s'mon ndryshojnë, ndryshojnë Njështë e guzim shumë Andaj ata që kanë optimizm dhe bindin zotin Këta ndryshojnë Të tjeret, të të kalkulojnë fjallë të njerëzve Kalkulojnë në qedimit të njerëzve Kalkulojnë shumë sane, këta probleme kam e një shumë Për ndaj edhe Allahu gjelalu Fjallët e këtila, të cilët Shqe kane këtë, subhanë Allah Kë qasje kur anore për balë një ndryshimi shumë të nëzëshëm që ka ndonë në kone pejgamberit sallallahu a sallam njën nga ndryshimet e më dha që ka ndonë në kone pejgamberit a shumë ka qenë ndryshimi i kibles a ka ndurë kibla nga janë falë në Bejtul Maktis janë krymë u falë ka qabja kjo ndryshimi madhë e ka lakmo pejgamberit sallallahu a sallam ndërsa atat që deshte në në utalë me këtë ndryshim allahu tha për ta si yakulsu fahau minan nas ma walahu min qiblatihim allati kanu alaiha do thon mendelehtit ata qe nuk i kuptojn ndryshimet ata qe nuk i din ato gjera i ka thut allah mendeleht dhe mos boin pështypje fjalet mendelehtve allah i ka thut mend dileht ata te cilet ndryshimin e till ngam ga e mirën më të mirën e qertojn sahabet i kthy mua pa kthy sahabet nga çabia a bitu al-maqdis anikishmeçin qysh vllai tani çapën për bitun maqdis me po kthimi ka kot si është i mirë po më u kthi ka kibla ka Mekka është më mirë po ky ndryshim është për më u lavdru më u çërtu është më u lavdru po njerëz e kuptojnë procese të këtilla çërtojnë andaj tha allah jalla wala se yekulu sufahaun so minan nas menjelet do thoin ma ullahu min qiblatikum pse tash ndryon kiblën her çoftë her ashtu Kta sa kuptojmë që ndryshim nga se nuk nisën nga pjekuria, nga maturia, nuk nisën nga optimizmi, ata nisën nga kënde tjera. Ande Allah u tha këtë me angjëlet, mos u bërmë ata. Mos të bën presion fjalë njerëzve nëse ndryshimi ka të bëj nga e mirë në më të mirën. Dhen nga keq në të mirën kështu më radh. Nga se këtë ngarkesë tekshim posh dietarët të ndrojnë kuksin më shumë sot dia. Hë? Me çim dietën kët presion? Për shambull, në fillim ka thonë kështët dhe shë ka përlemë me në ru Kusë i me qenë së të fiku Mirë pa, po, guzimi i djetarve Që gjithë mund në basë të ndryshimit të rëthanave dhe të kuptimit të tyre Ta thonë fjallë në fundit Ka bërgjë sa të kemi fiktë të sigutë Moski frikë E kanë thonë atë që kanë qenë bindur pa presion Kasi kur dikush E thotë një fjallë Pasaj i vjen argumenti Dhe du të me thonë ndryshë Dhe nuk thotë ndryshe. Aki guzim e thparën më e amar. Si guzim se ku e dinat thparën me çka e ka marr. Apo. E pa i cili mbi bazën e argumentit, mbi bazën e e e e rrethonës, mbi bazën e, e, e, e, e dijes, jo mbi bazën e presionit dhe hamendjev dhe, dhe të një racë larg asoj. Mbi bazën e dijes se ke ditë nice n, jekom të e bë. T'ka thon dikush zbon kjo. E ndron më herë aftë. Tjerë thojnë që shprehmer për këtë, ky pastaj ka nis më fal. Përmer për këtë, kjo mëri s'e the. Apo këto impresione. Kta që thënë se Allah i thot sufaha. Kta kta që këtu thojnë, bëjnë presion për mos ndryshim mbi baza dhe kritere të paqëndrueshme, Allahu ju thot sufaha. Andaj mos friksoin sufahat, mos friksoin endelet, bëju guximshëm për të bënë ndryshimet e duhura, jetën tënde, familjen tënde, vetveten tënde, ngasë ndryshimi është guxim. Vetëm të guximshmit ndryshojnë të tjerët nuk kanë mundsi. Edhe ata ndryshojnë, por të udhëhequr nga fuqia e tëra, jo nga vetvetja e tyre të ndërgëzër gjithashtu të ta që mund të përmenim të këndushimi është se dushimi nuk është gotë ujë që pijet apo asë nuk është kapsull ila që i caktuar që së posë e pire këtë dhe me ndru me pa ndushimet, apsurëtështë dushimi është i ndërtuat në gradualitet. Përëndaj, njohje e këti elementet të dushimit, të ndihman që në këtë Ramazan, mos përëmëna krejt me në rukë, se s'monë është ato. Po përsa këta, diçkat saktuar, gradualisht filla me dushuatë. Mos mënda se ki mundësi që nga probleme serioze me disciplini i badete, Me në Ramazan më u disciplinu, është të pamunëshme Regulli i ndryshimit e refuzon këtë, gradualisht Mohamed ibn Munkadir, Rahimullah, rahim thët 20 vite jam duku përpjek për me u disciplinu në masnatës dhe me zhja ku më dalë apë tënë Përmëna, ibn Temi, Rahimullah, thët Më du i shri në sënë, u anë u sëkhikho islami Që 20 vetë unë jam duke përmirësu islamin tëmë, 20 vite Ibn Taymiyyah rahimullah. Ndërsa Sufyan athu rahimullah ka thënë 20 vite përpjekje për disiplinë namaznate dhe ende jam duke vazhduar në përpjekje. Pam në përpjekja e tij kështu më radh. Andaj kuptoj atë natyrshmë gradulitetin. Kuptoj atë natyrshmë se rrugtimi ndryshimit është një luftë që ka shumë betejë e një luft që ka shumë beteja, nuk mund është këtë me i fitu optën, e rëndësësh më është me u dheqë ato, anë e dikun kime dështu, e dikun kime fitu, për kuptojë e se, ndryshimi shkën gradualisht, ka pa, ka pa, ka pa, ka pa, ka pa, ka pa, e rëndësësh më është që, te ndryshimi të kuptash, se në qofë se nuk bëhet, ma e në men mirë këtë, ndryshimi në qofë se nuk bëhet, nbi baza dit ndryshim ma dje mujor s'ka mundës i atë për shambull do në me përmirësu lezimin e Koranit ditë për ditë duhet me përmirësu apo jo për shambull e ke përmirësu Ramazan të një shkëput të një përdo me përmirësu jo kështë kjo shkëputje është shkuarim rapa gjithë mundje gjithë shkëputje në proces në ndryshimit është humbje e investimit dhe kërëm rapa ndryshimi kërkën lidhje co pa co pa dvogla një ajet, një ajet, një dhikër ma shumë apo një, një diçka ma kryesur e është tjetë e vazhdushme ga se pejganberi sasë më ka thënë e habbul a amale inda Allah e duhemu hawa in kall veprat më dashnë në të kallahu gjallewale janë ato që janë të vazhdushme edhe në qofës janë pak pak, së më nëndësi sa jekonë ma i mirë sot së dje nuk ka më nëndësi, më nëndësi është a ka shtimësat, a kjesë për para Pra ndaj edhe Ibn Kajmë Rahimullah thëtë se Allahu Gjallura ka vendosë një legjë të ndryshimit në natyrë, cilë është aj legjë, në qovë se nuk esë për para, kime shkum rapa. Thëtë Ibn, Ibn Kajmë Rahimullah, legjë i Allahot kosmologikë nuk njehë ndalje, kur gjënë bot nuk është nalën, asë gjënë nuk është gjithë shkale vizë. Andaj nuk mund është ti me e stopu ndryshimin Me thonë, une ndryshuva dhe që tu Jëmë dhëmë dhëpun Pëlloj që tu kronin edhe namazin të një shala Kërë këse gjonë më ati ku ashtë të për E shë e kale vizë Pra ndaj, ndryshimi do tjetë gradual Po, por edhe i vërdushëm Nuk ka me një herë Apo dhe nuk ka për një ku Por gjithë mon Por këtë arsye edhe Indëgjumë këtë fjallë të njerët meqëm Të cil na kanë thosur se ndryshimi duhet bëhet gradualisht. Prandaj edhe në kohën të kësaj me ndërimin e Ramadan. Sa po që dëshir ndramazan me Az-Quran që planifikuam. Po themi një gjuz nditje, ose gjuz gjuz tash dikush më ka thënë ma... po them një gjuz një standard, ma... Ma... Një spokun, një me në standard më më lidh spokeun i hatm ndramazan me mot. Një gjuz do më nëzu nditje në kur apo. Ki e din saksisht, të garantoj, a kimezu një gjuz apo jo, ju do të dit tash sa për po lezamin. Filo me ga gjysë, filo me ka 5 faqe, 7 faqe, tash, nëse dënë gradualisht me e përmjësu plëkshtin e nimët mujve që në Ramazan me ka lumini gjëzap. Filo tash, gradualisht, pak nga pak, dhe kërin, filo me e shtu tash pak nga pak, që tjetë i shtuva në Ramazan. Në Ramazan në Natës, filo e tash me, me e aktivizu, nështë ta ka i përshu pak në Ramazan në Natës, po pak e kemi bëtu në, në, në një lëj pa uze, Es us doshme buqto fillla pak a pak apo s'po ku 3-4 orë vite shtrela kanë dy tjera apo ose s'po ku mund mësou tash ka pak me prir rjumën ha një kohë caktuar sado qoftë me minuta para para namos sobot e më i fol dorë çoftë s'po ku një s'po ku tri s'po ku di çka më fal si përgatitje si ndryshim ç në Ramazan i notës të pak më dyshën në Ramazan. Prandaj ndryshimi të ndoshta në kupton gradulitet, nën kupton vargsimi, pa shkputje deri ta kemë me Allahun xhallal xjalaluhu. Dhe pika e fundit që ka të bëjë me ndryshimin në kod tekse pika është të ndroza ndryshimi këto gjashtë pika i përmanda apo të gjitha janë individuale. Ti ti ti të gjitha këto. Mir po, kjo pika e shtatë është e rëndësishme. Ndryshimi të ndrëdozër rëndësia ati dhe, dhe nevoja ati është që të bëhet ndushim kolektiv dhe kjo është rëndësia Ramazalit se kolektivisht në i qasë më një badeti, me gjemat pra ndaj edhe e lesën ndushimin nga se njëri u kur shese ka përkrahje në ndushim ka shoqëri në ndushim ka, ka përkrahjë në ndushim pa dushim se e ka ndushimin shumë, shumë matë let pra ndaj të munduemi që ndryshimin të individual të shëndërojmë në bashkëpunim të ndërsjat, mi bazë në asaj që Allah u ka thënë vëtë avën u, a në lëbirri vëtë të kua. Ndihmaoni në punë të mira dhe në dëvëshmëri. Të mësojmi si kurse përshamun në biznese, si kurse përshamun në uëthim, si kurse përshamun në shumë gjerën të dunjas, të mësojmi të kriojmë partneritet, orta klëk edhe në punë të mira, në përmirësim si kur sa thot Muadh radhiyallahu ta'al anu, ke shum tradit, e kemi pas tradit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, te al bina lu min sa'a. E ia t'ulemit të çajm hollet besimit disa momente. Apo andajm sau që në procesin e ndryshimit të ke shoqërues, shok të ndryshimit. Apo miq të ndryshimit që së bashku me ta përkrohni dhe atje ku ti ngec, a i të shtyn, e atje kuaj ngec, ti e shtyn e kështëmërat. Pra ne kuptoj e ndryshimin dhe si një proces të partneritetit, të shqoqëris, të ortaklokot medikan, që të bashkoj me të koncept për për për e përbashta, sënimi përbashkat, objektivet e përbashta, e kështëmërat. Bëne, bëne ndryshimin, lëjtë partneritetit, nga se është element i rëndësishëm i këti procesi, për të plëcu drejtë koncept në Në ka thënë Allah Gjellewar dhe Pegamiri, sëllë Allahu Aleyhi Vosallam. Këtu një 7 pika, të slatë, jenë elemente përbërse të një ndryshimi pozitiv, të një ndryshimi efikas, edhepse këtu këtu kanëve pasaj për zbrëthime, pas paku me njuftë elementet e një ndryshimi të sukseshëm. Pika e 2 të ndërgozër është Ramazani, që falin dhe ka me ndryshimin kur a shfol shumë për Ramazanin dikush e ka imagjinuar një dialog mes muajit Shaban dhe muajit Ramazan. Kjo është imagjinim, por e ka simbolikën e vet. Kur njerëz kanë folur shumë për Ramazanin se ka vlera, duhet më ndryshua me i lund gjinohet atë në Ramazan me kon mahdhurues ka xhelozuar muaj Shaban. Edhe i ka thonë Ramazanit, çka është puna jote që njerëzit Në ty i derdin të mirat Ndërsa neve për i derdin të këshijat Apo? Ndë në gjunaet për i lojnë Shaban në Rejab Ndësë në Ramazan për më në me këndë mirë Ndërsa Zotë që na kanë da kështo është një Si Zotë i Ramazan, si Zotë i Shabanit Apo? Prandaj, nuk do të kuptuar Se Ramazan është specifik Dhe i veçant, veçaj për ndryshim Jo Mirë për i ka disa veçori Që proces në ndryshimin e bëjmë at Dhe do si proces do kom vazhdimisht mbështetar në në kuadrat të këtij dhëshimi. E çka e bën pak që më të veçantë që mos më me të hatri muaj Shaban e muaj Shawal, pak më veçant, i veçantë Ramazani, çka është e bën më interesante dhëshimin? Fillimisht ndërvezo është për krahi Allahu xhelalu veala, pa diskutuar më atë. Asnjë muaj sunjet hatri për ato që i ka palla Ramazani, apo. Prandaj Allahu xhelalu veala kët muaj ka kan don ndryshime të mëdha. Mjaftoz zvitja Kur'anit, ndryshimi më i madh në kozmos si që ka ndodhur kur ka zbritur Kur'ani është ato. Dërguaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është shumë ndryshime të tjera të mëdha. Madje sipas një transmetimi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka përmend se të gjitha librat e mëdha kanë zbritur në Ramazan. Edhe Zeburi, edhe Teurati, edhe Zeburi, edhe Injili, edhe Kur'ani, të gjitha kanë zbritur muaj Ramazan. Andaj zvitja librave të shajje ndryshimet dhe zmitja e librit është për krahi e Allahut rrobëve timë më të mirë. Apo prandaj për krahi është ndryshe. Ndih bash ndryshe. Dhe gjithashtu mbyllja e shehatinëve dhe prangosja tyna hapja dyerve të xhenetit. Ekstremat gjitha këto e bën ndryshimin më atraktiv, më të lehtë. Pra ai duhet me i dhon shumë rëndsi dhe përpjekje të mëdha që në këtë muaj. Prandaj ne flasim për Ramazan ndryshimi për shkak të këtyre veçorive. E dyta qi e bën këtë muaj të veçantë ose pak më të veçantë, jo veç keq veçant, por pak më të veçantë. Se muaji të tjerë po ndryshon është se njeriun këtë muaj i ndron adetet. E Zoti ndryshimi është midrua zakonet. Apo andaj kur e ndryshmona në mbyrë të ushqyerit, e të pirë, e fjetjes, e adhurimit, do të po, po futemi në një në një lloj korridori të ndryshimit dashëm apo zdashëm. Andaj këtë forcë tek tin ndryshimi të zakon që po ndodh, hajde të shfrytëzojmë që ti ndrysh rrugën se do pun tira. Apo, e ke pasur si do njerëz që janë nisin me ndri ti që kanë shtëpë, s'kan pasnjat do pun tira me bu. Apo kur bota llaqam do të hajtar kit harx ku me ku me llaqovat e i bojnë ndryshimin që s'kan pasnjat, por hi të do ndryshime tira më të vogla që ka filluar portop. Andaj ti e nis Ramazanin me ndryshuar ushqimin, sa han ditën po tash han natën. Apo spin ditën po tash spin natën. S'flan në këtkoponë këndë ndryshimet ndodhen thojë nervsitën gjit harsh e do po ndryjmë thonë. Për këmë do do për rrugë, do zakonet që kemë pas smushim ndryru, tashmë së vesh i kemi ndryshimet po ndryjmë do punë për rrugën. Prandaj ndryshon zakonet, adatet do punë ndryshojnë, prandaj e bëjnë pak më të veçantë këtë muaj për ndryshim. Gjithashtu ona shpirtnora është shumë e agaçme, se ju ndryshon me shpirt tës, të amush për shembull fizikisht me ndryku kibrin apo me forcë Meskumo me me ushtro moshthu me apo edhe tani më thonë se e tash me muskujn e luftoj vetm vëcilmin ja vallaj. Ja, kës as bon çtob. Shpirti, zemra është ajo që lufton. Apo, ajo është që lufton. Viruset që e ja, ja shtojnë zemrën, s'e lufton dora vallaj. Sa so, po mund sort. I lufton zemra. Andaj zemra fuqizohet në këtë muaj, shpirti është shumë aktiv. Prandaj është shumë më i gjallë, është shumë shumë ambicioz. Dhe këtë gjendje e zemrës e bën më të përshtatshme ndryshimin se do të ishte muajtë e tij. Prandaj kjo e bën Ramazanin interesant me me ndryshimin. Dhe gjithashtu ko zgjatja e tij, 30 ditë futet në një në një, do të thot, trajnim të, të vazhdueshëm, i cili padyshimse 30 ditë më vop përpiqem me, me, me iknit të këqë. Ma bë mos më një kësht, baggy, baggy do të psi njëherë tavë. Po, prandaj ko zgjatja e tij është gjithashtu ajo që e bën këtë muaj interesant për për dyshëm, da gjithashtu kolektiviteti sikur se çeka. Gjithçka fë -kole kolektivitet më le të bota, po. Esha aty njëri po do mendosh u kët. Ky njëri për shkakun një e ka praktikisht në punë të ditë që ka bëu, Ramadan s'po bën. Ky një punë e ka bëu tash e ka për bën më mirë. Ky kolektivitet i i i i i organizuar dhe punë vetmira është ai që Ramadan e bën më të veçantë. Ngase koksi kolektivitet na stimulojë atë. Ma gje një muçi njerëz janë kaq të organizuar që kolektivisht me ibadetet që si duhet së kushtojmë Ramazan. Ko qoftë. Në kohë mund të dikush po çdo ditë njerëz të ndërrojmë fola namazën, jo. E fola namazën, po yjet e xhamisë. Së si shaktu fola të njerëz. Ramazani është gjithë gohati njëjtë xhami, s'po ata që rroftë di. Ishte gjithë aqjërushëm e kështu merret. A ndaj kolektiviteti është e veçantë Ramazani që e bën ndruzimin në këtë muaj, këtë muaj më, më më më të veçantë apo sa so, për ilustrim vetëm, se jo për bindi nga se di se gjithë e di se Ramazani është me dë vërtet mu ideal për ndryshem. Në pike a funi gjithë me përmen është dikush ka mund si me pyyt kuptu më rëndësin, qasjen si me kuptu, do më thonë ndryshimin bi qëtë baza apo element në ndërtojë ndryshimi konstruktiv dhe pozitiv dhe i dur dhe i sukses shum ndërlidhja Ramazanit me ndryshimin e kështë më ratë e në fillim thamë, kjo është e i me gjerë. Mirë po, qëfar ndryshime, synojmë, fushet e ndryshimet. Te ndërlazër, këtu e në të përgjithshme, disa për e tyre, do të mundohë me i detajzu në dërështashme, që shbojtë këto. Mirë po, pojë përmanë vetëm të përgjithshme, sa për të kuptu fushet e këti ndryshime. E para, kemë nevoj me e ndryshu tabelen e prioriteteve, njëtë. Këtë ne kemi kaos dhe kemi mëngjëra të përmbysura njëtën tonë. Në këndë vendin e vetë. Ramazani duhet tjetë rast i mirë për të ndryshuar prioritetet, s'pokën dhe sa fusha. Prioritetet të të bëhen tani të pëndryshvushme nga se janë të të mëzdoshme. Përënda i sfinojmë dushimin e prioritetetve. E dyta, Shënëjmë ndryshimin e të menduarit Mënyra se si në amenojmë gabim ashtë po. Në shumë aspekte po. Procesi të mendumin të shumë së të manë është gabim Na kemi kriz në të mendim Kriz në menduar Duhet me e ndryshu mënyrat të menduarit Duk e fillun nga mendimi për Allahun e pastaj duhet, mthash, po, duhet me ndryshu Kjo është më thashë, kjo nuk dhyshamin Ramazan Po s'paku duhet me e fillu Dikë kanë këtë fush me ndryshu Gjitha punë këtu tërë kës, smun ke tani fut listë, po mund shmash, rëndit, si të smart. Spaku të fillojmë diçka me renditë sipërprioritet. Spaku të fillojmë diçka me rregulluar te konceptit menduarit. Këna me tretu ç'është bota kjo dhe me me sill dëshmi praktike për mu binse na kena problem të menduam. Na kena problem kujmënoi për Allahun ose Zotin. Na kena problem kujmënoi për njerëzit. Na kena problem kujmënoi për vetveten. Na kena problem kujmënoi për, për teatrin. Jo problemi këto, ç'po na shkaktojnë pastaj të lashe edhe në fushet e tjera. Pra ne duhet me ndryshu në njën e të mendumit. Nga se kësaj ka kushtu vëmenet madhe edhe Korani edhe sunetit si kusikre me e tajtuin shalom. Por edhe djetarët, edhe gjenat e para. Nga se ndryshimi i mendjes dhe i të menduarit për më bujnë njëni meqon, i urë qështë duhet pa të dushimës është, është një kërkes e do mësëdashme për sësli investimtar. Me ndryshu të folërit Gjuhën. Këtu ka shumë që ka me ndryshu, përsa këto 2-3 gjera që janë më rëndësi. Kënë në me ndryshu të ndërëzërë. Fush, të të të ndryshimit është me ndryshu qasën dhe i adhurimit. Nga formaliteti me kalu në realitet. Apo nga si përfetsoria në përjetim. Me përjetu i badin që shduhet. Prandaj, djetarën kaluaren, kër ka hum përjetimi i adhurimit, e kanë konstru të denim në dërso sot njerëzit se, se kanë në agjinë për timin farë, kryrja e i badet është sukses në veti. Kjo është gabim, duhet me ndryshu, nuk duhesh me e konsideru sukses final pse e ke kryrë një i badet. Jo, për duhesh me e konsideru atërë kër ke fillu me e përjetu me ndi, me i po gjurë i badetit në vetën të ndër. E ndaj kjo qasë ndaj adurimit, duhet me ndryshu, për me kalu nga formaliteti nga mjaftueshmëria që na smumë me lën formalitetes ajo është dashëm, po e domosdoshme por me kalu nga mjaftueshmëria me formalitet në në paritet. Dato që është bërtham, në arritin e qëllimit dhe synimit që Zoti Gjallëora ka e ka kërkuar përmes adhurimit. Prandaj forma e adhurimit është kush? Praktisja ushqimit dhe pijes dhe mërzdhënia vintim me zbashëtorë. Kjo është forma ati. e tij. E qëllimi Në allëkum të tëkun A ne kërkom që ta ndryshojmë këtë Ramazan Nga mjafto është mëria në Braktit të ushqime dhe pjes Në arritit të dhe vëshmëris Kë e kështë më radhë me gjitha i batit të të tjera Dhe Aja që kërkot fush tjetër Fush e parë, prioritetet Fush e dytë, mënduarit Fush e tretë, të fodërit Fush e katërt, qasjan dhe adhurimet Adhurimeve Prietimi të tjene e pesta Kemi luaj më e ndryshuar veten në fushën e përgjithësisë, gazetaria është më thertë nivelin shumë tol fat keqë s'apo. Një besimtar duhet të jetë shumë më i përgatitur, me plot kuptimin e veçprësi se çka është sot. Kena nevojë me e ndryshuar përgjithsin ton. Jo më ndryshu prësinë për i babas apo për djallë, s'u boshti, nëse e bab. Po më ndryshu trajtimin e kësaj prësië. Më ndryshu të thotë ë ë bindjen, me ndryshu qasjen, me ndryshu realitetin tënë për balë, për balë saj përjesie. Dhe gjithashtot, kemi noi me ndryshu vetën në rafshnë e raporteve. Raporte, na, na kemi raporte me shumë anë, po, këllimë është raporte me Zotin, raporte me Koranin. A kemi nevoj me ndryshu raportin me sunetin e pejgamerit, sa salem? Raportin me njerëzit, me prindrit, raportit bashkëtore, e këshme, kjo a fushë e gjanë pa spako me fillu. Fillon këtë Ramazan me e ndryshu raporëtën të në spako në në disa aspekte për të dëshmuar ga dëshmuar dhe në përdojur më tutje me, me, me ndryshimin. Këtu e në të ndërdojëzër fushet e, e ndryshimit dhe mësi ka veqet e pako që desë nashëm të në të vazhdoj në piket e tjera mësë të humbim ko, thashtë se këtë ndryshim është gradual është gradual dhe i ka fushët e fazët e vetavë. Andaj, për fund, du me e përmbyllë me përmene tri fazëve që ka me e kalune për të ndryshimi jonë amë tëmë. S'paku, teorikisht, këna me mundu me e një këtë rrug, e këtë rrugë, e pasaj së këtë zhëku shpinive, është përgjesë për aspektin praktik. Fazët e parë e ndryshimit është qërtimi dhe nevoja për ndryshim. Kër është e para. Dhe këtë u munduam me e sërën kë Faza e dytë e dhënshimit është përcaktimi i qëllimit dhe e tretë është kthimi i këtij qëllimi në program për dhënshim. Apo do thot, kemi treguar sot nevojën edhe dhe dhe dhe dhe, dhe, dhe rëndësinë e këtij dhënshimi. Kjo është një, një fazë që kemi kalu. Apo qëllimi dedikonë kemi kalzu, prap kemi më shpjeguar. Na mbetet pak më shumë të marrme programin praktik të këtij dhënshimi e që Llosa Allah më ndihmuë me të trajtuar si duhet në Pak javse, sa e, e di dhe poshtë me kalendar, pas kësaj ligjërate ikim edhe katër tjera. Inshallah, nëse Allah na afshodet edhe har, çëm ja kushtoj kësoj teme. Katër tema, po ndyshim është për vërtet shumë pak, mirë po do të, të mundojmë që, ndoshta, bashkërast me ngushtu di çka, di çka që shtunë me e marr, mirë po prapë i them, edhe ju të në vetë tegonit për gjithë për ballsoj, ka që sotim për më shumë pika dhe mos të vjen deri si arshëm. Ne ngjitemi bash të dersi, por të kemi një lloj lidhje me këto pika që, kemi që kemi të kemi vazhdimsinë në ngjitje që të kemi mëlet për të kuptuar gjithatë ato që kanë mëo, më thon. Allahu na lusim që të na ndishon gjendjen tonë për të mirë. Ne Allahu ta bën me të vërtetë këto ditë të dunjas, ditë që çdo ditë ne jemi më të mirë, më të mirë. Allahu na dhashë ndet e hajër, e, e mirësi, e rahati, e siguri që të arrijmë Ramazanin si duhet dhe në këtë muaj të bekuar të ndryshojmë, ashtu si kur që duhet dhe tihet dyshimi ashtu siqosh Allahu i kënaqur. Dhe me vërtet, të vërtetë ta ngrejmë lart një moto për këtë Ramazan që themi një Ramazan më ndryshe, por sinqerisht më ndryshe në çdo aspekt, duke ndryshuar mbi bazën e këtyre kuptimeve që folëm deri më deri më tani. Allahu ju shpëlif përmendjen dhe takimin e arshëm. Sallallahu ala alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallamun kaseer.